Бункер 1. 36. Знайти потрібний бункер було досить легко. Дональд міг вивчити стару схему і згадати, як стояв на тих пагорбах, дивлячись вниз на широкі вали, що утримували кожну споруду. Знову пролунав гурки квадроциклів. Хмари пилу здіймалися, коли вони стрибали по гребенях, де трава ще не встигла відрости. Він згадав, що вони вирощували траву на тих пагорбах, солому і насіння розкидали всюди, але з відстані часу це завдання здавалося і непотрібним, і сумним. Стоячи на тому пагорбі, у своїх спогадах, він зміг уявити делегацію з Тенесі. Це був бункер-2. Зрозумівши це, він почав копати глибше. Йому знадобилося трохи часу, щоб згадати, як працює комп'ютерна програма, як перебирати життя, що зберігаються в базах даних. Там була вся історія кожного бункера, якщо ти знав, як її читати, але вона сягала лише певної межі. Вона сягала вигаданих імен, орієнтації. Вона не сягала спадщини, що була за її межами. Старий світ був прихований за бомбами, туманом і забуттям. Він знайшов потрібний бункер, але знайти Гелен могло виявитися неможливим. Він працював несамовито, поки Анна співала під душем. Вона залишила двері ванною відкритими, і звідти виходила пара. Дональд проігнорував те, що сприйняв як запрошення. Він проігнорував пульсування, тугу, гормональний приплив від близькості колишньої коханої після століть потреби і замість цього шукав свою дружину. У першому поколінні Бункеру-2 було чотири тисячі імен. Рівно чотири тисячі. Приблизно половина з них були жіночими. Було три Гелени. Кожна з них мала зернисту фотографію, зроблену для її робочого посвідчення, а яке зберігалося на серверах. Жодна з Гелен не відповідала тому, як він пам'ятав свою дружину, як він думав, що вона виглядала. Сльози полилися без запрошення. Він витер їх, розлючений на себе. І Її... з душу Анна співала сумну пісню з давніх часів, а Дональд переглядав випадкові фотографії. Після десятка знімків обличчя незнайомців почали зливатися і загрожували знищити образ Гелен, який він зберігав у пам'яті. Він повернувся до пошуку за іменем. Звичайно, він міг вгадати ім'я, яке вона б вибрала. Багато років тому він вибрав для себе ім'я Трой, і це було підказкою, яка привела його до неї. Йому подобалося думати, що вона вчинила б так само. Він спробував Сандра, ім'я її матері, але жодна з двох знайдених не підходила. Він спробував Даніель, ім'я її сестри. Одна знайдена, не вона. Вона ж не вибрала б щось випадкове, правда? Вони колись розмовляли про те, як називати своїх дітей. Це були імена богів і богінь, спочатку жартома, але Гелен закохалася в ім'я Афіна. Він зробив пошук. Нуль знайдених у першому поколінні. Труби заскрипіли, коли Анна вимкнула душ. Її спів перетворився на годіння. Гімн для похорону, на який вони збиралися піти. Дональд спробував ще кілька імен, прагнучи знайти щось. Що завгодно. Він би шукав щоночі, як би довелося. Він не спав би, поки не знайде її. «Тобі потрібно прийняти душ перед похоронами?» запитала Анна з ванної кімнати. Він майже сказав, що не хоче йти на похорон. Він знав Віктора лише як людину, якої слід боятися. Сивочолого чоловіка з сусідньої кімнати, який завжди спостерігав за ним, давав ліки та маніпулював ним. Принаймні так все виглядало через параною, яка охопила його під час першої зміни. «Я піду таким, як є, сказав він. Він все ще був одягнений у бежевий комбінезон, який йому дали напередодні. Він знову переглядав випадкові фотографії, починаючи з верхньої частини алфавіту. Яке ще ім'я? Він боявся, що забуде, як вона виглядає. Або що в його уяві вона буде все більше і більше схожа на Анну. Він не міг пустити. Знайшов щось? Вона підкралася до нього ззаду і потягнулася за чимось на столі. Рушник був обгорнутий навколо її грудей і доходив до середини стегон. Її шкіра була мокрою. Вона взяла гребінець і не співаючи пішла назад до ванни. Дональд забув відповісти. Його тіло реагувало на Анну так, що він відчув лють і провину. «Він все ще був одружений», – нагадав він собі. «І буде, доки не дізнається, що сталося з Гелен. Він буде вірним їй назавжди». Вірність. За примхою він шукав ім'я «Карма». Один результат. Дональд випрямився. Він не уявляв собі такого результату. Це було ім'я їхнього собаки, найближче до дитини, яке вони з Гелен коли-небудь мали. Він відкрив фотографію. «Мабуть, ми всі одягнемо ці жахливі вбрання на похорон, правда?» Анна пройшла повз стіл, підтягуючи спереду свій білий комбінезон. Дональд помітив це лише краєм ока, затуманеного сльозами. Він відчув, як його тіло тремтить від стримуваних ридань. На моніторі у маленькому квадраті чорно-білих пікселів і посередині робочого пропуску була його дружина. Ти будеш готовий за декілька хвилин, правда? Анна зникла у ванні, розчісуючи волосся. Дональд витер щоки, відчуваючи сильно губах, поки читав. Карма Брюєр. Було перелічено кілька професій з фотографією на пропуск для кожної вчителька, директор школи, суддя. На кожній фотографії було більше зморшок, але завжди та сама напівпосмішка. Він відкрив повний файл, раптом замислившись, як би це було бути на першій зміні в бункері один. Спостерігати, як розгортається її життя по сусідству. Можливо, навіть якось зв'язатися з нею. Суддя. Її мрією було одного дня стати суддею. Дональд плакав, а Анна наспівувала і крізь сльози він читав про життя своєї дружини без нього. «Заміжня», – було написано. Що спочатку не викликало ніяких підозр. Звичайна заміжня. За ним. Поки він не прочитав про її смерть. «Вісімдесят два роки». Залишилися Рік Брюєр і двоє дітей – Афіна і Марс. Рік Брюєр. Стіни і стеля випиналися всередину. Дональд відчув холод. Було ще більше фотографій. Він перейшов за посиланням до інших файлів. До файлів її чоловіка. «Мік!» – прошепотіла Анна за його спиною. Дональд здригнувся і обернувся, побачивши, що вона читає через його плече. Сухі сльози стікали по його обличчю, але йому було байдуже. Його найкращий друг і його дружина. Двоє дітей. Він повернувся до екрану і відкрив файл дочки. Афіни. Там було кілька фотографій з різних етапів її кар'єри та життя. У неї були губи Гелен. Донні, будь ласка, не роби цього. Рука на його плечі. Дональд здригнувся і здивився на анімацію, створену шаленими клацаннями миші, як ця дитина виростала і ставала схожою на його дружину, аж поки в її файлі не з'явилися власні діти-дівчинки. «Донні», – прошепотіла Анна, – «ми запізнимося на похорон». Дональд заплакав. Ридання розривали його, наче він був зроблений з тканини. «Пізно!» – кричав він. «На сто років запізно!» Він випалив це останнє переповнений горем. На екрані була онука, яка не була його. І ще один клік – правнучка. Вони всі дивилися на нього, але жодна з них не мала очей схожих на його.